שלום רב, אנחנו נשמע יצירה אחת בקונצרט הצהריים. "היו היה אגם" קנטטה עממית מאת משה בדמור, חבר לשעבר בקיבוץ חולטה, שכתב ב-1986 על פי שירת האגם הגובע מאת פטר מרום וידידיה פלס. בהשמאת היצירה משתתפים רבים, אני מבקשת להזמין תחילה אל הבימה את הנגנים המשתתפים בהשמעתה. תמחו בבקשה כפיים אחרי כל הרשימה. החלילן משה אפשטיין, החליליתנית יעל מלצר, החליליתן מיכאל מלצר, נגן הכלרנית נדב קיפניס, ובכלרנית גם תלם חורין, בקרן יער מיכאל אלטשולר, ועוד קרן יער ענת פרנס, בסון רולנדו קיסארה, בכלי נשיף, נקישה נדב רוגל, ועכשיו בבקשה מכירה. <אח> אליהם יצטרפו עכשיו הזמרים, הזמרות, מקהלת צליל בהדרכתה של אושרה יעקב, בבקשה. (מחיאות <ערב> ועליהם מצטרפים חברי מקהלת הגליל העליון. אל המראה המרהיב הזה של אדום ושחור, לא במקרה כנראה יש גם תוספת נפלאה של כחול. היה פעם המון כחול. אני מבקשת להזמין עכשיו אל הבימה את אמנון לוין מילדי חולטה, שיספר על הולדת הקנטטה. ולכן אני מבקש לספר לכם על הולדתה של הקנטטה. חולתה קמה כדי לייבש את החולה. לכך נקראו ראשוניה, שירדו לכבוש ונכבשו. נשבו בקסמו של הנוף, באו בברית עם האגם ועשוהו מוקד לחיי קיבוץ דייגים. במוט החולה גבה משהו בלבבות. פטר מרום במצלמתו רקם אגדה. מאתו של ידידיה פלס נבעו המילים, ואנחנו דפדפנו באלבום ושתקנו. שנים התהלכו אוהבי האגם כאילמים, כולאים את הכאב והגעגוע, מעבירים אותם בשתיקה מדור לדור. בקיץ 1985 חולת נערכת לחגיגות היובל. בחיפושי הדרך מתקשרים גם למופל, הוא פרופסור משה אדמור. שהיה חבר חולתה בראשיתה וחי בניו יורק. מופל נדלק ופורס תוכנית. הוא ורעייתו יבואו לשנה להנחות סדנאות מוזיקה ותנועה בחומרים מקומיים, כפי שהם עושים ברחבי העולם. העבודה תגיע לשיאה ביצירת חג היובל. הוקסמנו, אך הסברנו שאספת הקיבוץ תחליט. מופל הבין. כספוי הדעות נחלקו. היו שאמרו חמישים שנות חולתה הן חמישים שנה של הגשמה ציונית. מי שעזב את חולתה בשנים ההן עזב קיבוץ בחזית הסורית, בחזית ההתיישבותית והאידאית. יחד עם עזיבת הארץ, הארץ זוהי מעין עריקה מהחזית. הייתכן שמופל יוביל את החג? מנגד טענו מי שמזדהה כך באהבה ובכאב עם סיפור חיינו ראוי להיות שותף ומוביל. האמנות חוצת גבולות. חבל להחמיץ הזדמנות נפלאה כל כך להפעלת קהילה שלמה לקראת חג. הרוב באספה רצה מאוד להזמין את מופל, אך בחר לכבד את תחושת הוותיקים הבודדים שהתנגדו, והחליט לוותר על ההזמנה. אותו לילה ישבתי לכתוב לו ביד רועדת על ההחלטה. שבועות עברו, ללא כל תגובה. ואז מגיעה בדואר, מעטפה חומה גדולה, קדושה בתווים ומכתב, שתמציתו: תשובתכם הציפה בי צער, אכזבה ועלבון. הראש מבין, אך הלב ממאן להשלים. ארבעים ושמונה שעות לא עצמתי עין, עד שבחרתי להתמודד עם תחושותיי בדרך שלי. יצרתי קנטטה שמילותיה לקוחות משירת האגם הגובה. קבלו אותה כמתת אוהב לחג החמישים. ראינו את היצירה ונרתענו. האומנם בכוחנו להעלותה? שנתיים חלפו עד שאמרנו שלנו היא. שלנו כמו לילות הירח בסירה, שלנו כמו סערות השרקייה, כמו הגלים העכורים של החולה המתייבשת, כמו הירקות החדשה. אנחנו נשאיר אותה. חודשים חגגה המקהלה בחוויית השלמה ופיוס עם חלומות העבר, בהתמכרות למילים, לצלילים, למפגש האנושי. נגנים מהאזור התגייסו לעזרה. מופל הגיע לליטוש הסופי וניצח, כאשר רבע מאנשי חולתה על הבמה וכמעט כל השאר שותפים בהכנות. במייל מהשבוע כותב מופל התרגשתי מאוד כששמעתי שהקנטטה תבוצע בפסטיבל, בפסטיבל בכפר בלום. כמה יפה שליצירה זאת יש כוח חיים שיוכל לדבר לקהל יותר רחב, קהל שאין לו יחס סנטימנטלי תו, לתוכן הקנטטה, ושיגיב לערכים האומנותיים שבפיוט של ידידיה פלס, במוסיקה שלי ובהשתלבות הפיוט עם המוסיקה. על דעת חברי בחולטה, אני מבקש להודות לסולנים ולנגנים, למיכאל מלצר והנהלת הפסטיבל שהכירו בערכים האומנותיים של היצירה ופתחו את הבמה בפניה, לרון זרחי שנענה לאתגר, למקהלת הגליל העליון בתקווה שזוהי הופעה ראשונה בסדרה, לאושרה שסייעה לנו בהכנות אז לפני 23 שנה ושבה עם מקהלת צליל לביצוע הנוכחי ואתכם, שהתכנסתם להאזין, אני מברך שתהנו מהיו היה אגם, אשר נולדה בגעגוע ובכאב גדול, והביאה לנו מזור, יופי, שמחה וכוח. תודה רבה. תודה ל... אמנון לוין מילדי חולטה נראה ונשאר צעיר כמו אז זה בהשראת האגם. או-טו-טו קהל נתחיל נשמע קצת צלילי הילה ו... בהשמעת הקנטטה היו היה אגם, משתתפים הסולנים, הקריין מורי כנעני שכבר נמצא על הבמה, ובהמשך יצטרפו אל כל האומנים כאן, הסולניות, זמרת הסופרן עינת אהרונשטיין וזמרת המצו סופרן ניצן יוגב. להשמעת הקנטטה העממית, היו היה אגם מאת משה בדמור, על פי שירת האגם הגובה מאת פטר מרום וידידיה פלס, אני מתכבדת להזמין אל הבימה את המנצח, רון זרחי. דפים אלה הם הדו-שיח האחרון ביני ובינו, האגם. עשרים שנה נהגתי להפליג בימי מיו בתורי אחר הדגה. לילות החושך, ימי השמש הלוהטת וגלי שערה הם אשר קשרו בינינו. אין אני מנסה להציג כאן סיפור מושלם, אלא גומות חן של האגם כפי שנראו בעיני אחד מאוהביו. ממלא אני בחיבה חובת ידידות ומקדיש ספר זה לשירתו, בתקווה שתדבר גם אל הלך לחופו. עתים בגבור החום, היינו משתרעים בדשאה הירוקה תמיד, ומיליטים פנינו הלוהטים ברעננותה הקרירה. בלילות ירח של קיץ, היינו משליכים מעלינו את יתר לבושנו, ופוסעים הלוך והרחק מן החוף, במים הרדודים, בשביל מחשיף רחב, וגופנו מלבינים מטושטשים כאילו לא מהעולם הזה. ראינו באגם חלק מן הבריאה, אשר מימות עולם ועדי עד. התארסנו לו ללא תנאי, ואהבנו אותו בעיטות מרגוע שלו ובימי זעפו. למדנו את תהפוכותיו ושמחנו בהן. סירות ודגים ורשתות ומשוטים היו מילות קסם. בחרטום סירתנו הסטנו את המסך לעולמן המופלא של הציפורים הלבנות והעופות כהה הנוצה, ובמשותינו חתרנו לבוא בסוד צמחי הקנה והגומה והאגמון. לא היינו יראים את החשיכה. חולפה הסירה בין עלי הנופר, שלעולם אין אתה מוצא בהם עלי שלם, אלא תמיד יש בהם קרעים ושנצים ופרצים וסדקים, שהרי בשוני שבהם ייחודם. ירח, כוכבים וקווי האופק הרכים, המסורטטים בידי רכסי ההרים, איש של עשב סמיך. לא המשחיר של ואדי מנגד, או קבוצת עצים המסמנת כתם כהה בחוף, אלה שימשו לנו נקודות התמצאות. אנו מתאמצים לכוון את צירתנו הביתה. העיניים מנסות להיאחז בנקודת אור זעירה בחוף, שתפיג את הרגשת הבדידות, קרן אור שתקרע את מסך האפלה, המפריד בינינו לבין אותו חם וסגור ויבש הקרוי בית. דגים תמיד הם לנגד עינינו. אנו הופכים ככל הדייגים לבעלי אמונות, מאמינים במזל, בהפתעה, בחוכמת הדג. העיניים צמודות לפני האגם, טרות אחר איזו אות עדות לתנועת דגים. נדמה תמיד שהנה הנה, ועל הרוב מקסם שב רגשת ציידים קדומה. מידי העיר המזל, שוב ושוב גואה השמחה כבהצות הדג הראשון. לעולם אין מתרגלים להפתעות הגורל הנמשות מן המים. הרשת עולה מרופדת דגים, דג אחרי דג, המשותים שמאלה, ימינה, יוצאות הפקודות דחופות ותכופות התרגשות. נערמת הרשת בירכתי הסירה, הערמה גדלה והולכת, וזנבות הדגים טופחים בדופנות הסירה מנגינה ערבה. יש לכם דגים? מדובבת שפת האגם, מספרת על רועים שצעדו בשביליה, על מים שהציפו מדי חור, חורף ונסוגו אחור בתום הגשמים, מעיינות זעירים, דשא היבלית, חלוקי נחל או אדמת ביצה רכה ותובענית. אנו שומעים וחשים כל אלה בלילות של דייג בחוף. ובשעת משיכת חבל עבה נוטף מי בוץ, הקשור אל רשת, שהיא פעמים עמוסת שלל ופעמים ריקה להכעיס. הלילה קר, הכתפיים צוות, לא בנקל מוותר האגם על רשת ודגתה, והוא דבק בה באצבעות הטין שלו. עם שחר היינו נפגשים בשובנו מעבודה, בדייגים היוצאים למלאכת יומם. בוקר שקט עולה מעל הרי הגולן, המים פרוסים, זקים וצלולים, ללא כרזול, ללא אדווה, ערפילי בוקר עולים ונמוגים, קולות בוקר, ריחות בוקר, טוב. הנה כי כן עברו שנים. ידענו על מחשבה לכבוש את האגם ליבשה, לקבור את הקדחת ילידת הביצה בין רגבי אדמתה המיובשת. מדי פעם היה מי שהוטהר את המקום, מודד משהו ונעלם כלעומת שבה. אולם דבר לא נשתנה. נדמה היה שכך יהיה לעולם, וכי אפשר אחרת. ללא כל אלה. עוד ימים חלפו, שוב באו אנשים והחדירו שורות ארוכות של עמודים בבשר הביצה. תחילה נבהלו הציפורים מן הגבעולים הזרים שצמחו פתע, אך משנתרגלו אליהם, שימשו להן משען מרגוע. לביצה הירוקה נוספו כתמי אדום לבן שחור של אותם עמודים ומספריהם. אולם עדיין לא נגרע דבר, זמזום יתושים ולהג ציפורים כקודם, אך ביום מן הימים נחרץ הדבר. <מחונות> <מחונות> <מחונות> untuk menghorsum menghorsum עדיין לא הבינו להאמין. התעלמנו מן החי הנס בבהלה ממבשרי הכליה, בצורת שורשים עקורים סחופי זרם הירדן. השתדלנו בכל כוחנו לדחוק את הקץ, שמא נמנענו, שמא מישהו ימנענו. חורף, גשם, שערות, ערפילי בוקר, וכאז כאילו אין האובדן לפתח רובץ. היינו מגששים דרכנו בערפל. לבסוף קרא הצפוי, ואף על פי כן בא כממפתיע, חוטפני, אימתני, כמות אדם אהוב אחרי מחלה ממושכת, הבקיעה מפלצת הפלדה וגזרה גזרתה בתוך תוכו של האגם. המים שאך אתמול היו צלולים נהפכו לבליל של חלקיקי בוץ, בשעה שהמחפר חפר ושיסה, גזר וחרת וניתח ללא רחם, לפי הקו המותווה ועל פי תכנון הקר והמחושב. מעט מעט, ובאין רואה, הצטמק אגמנו. כפעם בפעם היה מתאמץ וחוזר לגובהו הקודם. ושוב חזר ונתעייד ונתכווץ. במקום שאמש החליקה סירתנו, נתקלנו היום בסרטון בוץ חבוי, עוד מעט והצטייר על פני המים. שורשים עקורים ציירו צורות מוזרות, שטח הדיגנית צמצם, ורצועת חוף חדשה, בוצית עדיין, קלטה ציפורים, שהיו אולי נבוכות ומופתעות כמונו, החרדה שבלב הפכה לוודאות נוגה. האגם הנידון למיתה גווע ונמק לנגד עינינו. בנמלנו הקטן ננקדו הסירות ללא מוצא, ועמהן יחד, כבתיבת נוח, כותרו גם פליטי דגים. את רובם השיג המוות בחרבה באין מפלט, שמש אכזרית שכלה שירא לחות מחיה. אדמה בקועה ושסועת יבושת זעקה בגסוס מיליוני יצורי האגם בפיותיהם הפעורים. עוולה נבלה הירקות הגאה. מי שאחזה בדלקה מקרית לא יכלה לחנוק אותה כבימי עונה. עשן סמיך עמד במקום הביצה שבועות דלקו שיחי הגומה היבשים, הקבול והשורשים, ואין אדם יכול לכבותם. וכשוך השרפה נותרו אפר הקברות השחור וליבנו החרוך. אנשי האגם. אנחנו אנשי האגם, המשכנו ללכת אל החוף, לבקר בפינות הדייג ולצפות בחרדה לקראת שערה קרבה, שמא יכזיב העוגן ותתנפץ הסירה. טייל נטייל בשדות החדשים, נחוג את חג האדמה הכבושה, אך בלבנו הזכר וההד. תודה לאגם על חסד הנאורים היו היה האגם, תם סיפורו. הקנטטה העממית היה אגם מאת משה בדמור על פי שירת האגם הגובה מאת פטר מרום וידידיה פלס. השמיעו הסולניות זמרת הסופרן עינת אהרונשטיין וזמרת המת הסופרן ניצן יוגב עם הסולן הקריין מורי כנעני השתתפו מקלת צליל בניצוחה של אושרה יעקב ומקהלת הגליל העליון בניצוחו של רון זרחי והנגנים החלילן משה אפשטיין, נגנית החלילית יעל מלצר, מיכאל מלצר בחלילית אוב חליל, ובחליל, הטלרניטנים נדב קיפניס וטלם חורין, נגני קרן היער מיכאל אלצ'ולר וענת פרנס נגן הבסון רולנדו קסאדה ונגן כלי הנגישה נדב רוגל. על כולם ניצח רום זרחי